Jaha, mina vänner, vad är döden för er? Ja, vad ska man börja någonstans? Det är svårt med döden. Jag känner att min relation till döden idag är ganska okej. Okay. Det känns som att man möter döden ganska ofta i yrket som präst. Och att man på något sätt tänker, jag tänker ganska mycket på döden på olika sätt. Även om det många gånger känns hemskt och fruktansvärt så är det ändå som att döden är närmare. Och att det kanske blir lite lättare. Mm. Så många möten helt enkelt med döden nu numera. Ja. Vad mm. säger Emma? Mm. Men jag kanske känner igen mig i det som du Pauline beskriver. Att kanske under, men i, i arbetet att man möter döden på olika sätt mer. Då blir den också mer närvarande på något sätt än vad den kanske har varit tidigare. Så jag tror att jag har tänkt mer kring döden och senaste tiden. Det är svårt att säga vad vad döden är. Liksom. Bara att också med döden kommer sorgen också, tänker jag. Och Ja, jag stannar där mm. ja. Verkligen, det har du rätt i. Det kommer ju massa grejer med döden. det mm. kommer sällan ensam. Mm. Jag har alla känslorna, liksom chocken. Hon kanske är först, liksom, olika faser och reaktioner. Och, och också att eh, döden kanske är olika. Det har varit olika saker för mig i olika tider. Liksom. Eh. och just nu kanske vi också möter döden liksom vi möter döden på något sätt eh, varje dag när vi öppnar tidningen eller liksom det är närvarande liksom, under det året vi har varit i nu. och så också. och ändå ibland kan jag känna att det är bara siffror att man liksom inte ändå känner att det här är fakt det är så många människor som har dött eller att det, det kan vara svårt att ta in kan jag tycka ibland mm. men det är, det är helt rätt med det vi lever ju ständigt med det nu under den här covid-pandemin. Eh, och samtidigt så tänker jag också på att det är nog väldigt, döden är ju mer påtaglig för de som jobbar på IVA än för andra människor som fortsätter leva sitt liv till exempel. Eh, och sen för oss som präster så klart att det är väldigt närvarande med begravningar och så. Det är, för mig i alla fall så är det ju det som är den verksamheten som fortsätter medan allt annat eh, i princip inte fortsätter nu och som ni säger, mycket, det är mycket känslor sorg, mörker tomhet kan det vara men det kan också vara glädje lättnad och så hoppet då som på något sätt också finns i det här som en mix av allting mm. Blandad smoothie. Mm. Mm. Ja, men det blir just, om man håller i begravningar också att man får fundera kring själva teologin eller vad tror jag egentligen, vad skickar jag vidare till andra människor i sorg och när man själv är i sorg. Att man får tillfälle att verkligen reflektera över vad döden betyder för den när man tänker kring det. Mm. Men det kanske inte är bara en sån här conversation starter- <laughs> Vad tänker du om döden när man går på middagar? Eller? Inte för att någon gör det nu, men ja. Idag är det, det i alla fall när vi poddar kring långfredagen. Då, då. Eh, därför vill jag introducera det här lite mer ett allmänt prat om döden. Men eh, idag så poddar vi eh, med tolkning pågår och jag heter Martin Wallén. Jag är präst i Lommanförsamling. Och vilka är ni nu då? Eh, jag heter Emma och eh, är Passosadjunkt och präst i Hässleholms församling. Jag heter Pauline och jag är snart passosadjunkt. Jag gjorde gjort ett byte till Asarum Ringamåla, pastorat. Vi är ganska nybakade präster allihopa, men det hindrar oss mm. inte från att ha kloka tankar om döden och livet och allt emellan eller hur? Nej, vi vill grotta ner oss i det mörkret och döden direkt. Mm. Precis. Mm. Jag tänker att jag ändå ska läsa Markus Evangeliets berättelse här om långfredagen. Även om den är ganska lång så tänker jag att det kan vara fint att få den med oss i samtalet. Så från Markus Evangeliets femtonde kapitel står det så här. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingades av soldaten att bära Jesu kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgotha.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 denna text och långfredagen. Vad griper tag i er? Jag ser sådana här serierutor framför mig i olika bilder. Jag vet inte om det är för att man har läst till typ barnens bibel i olika serieformat. Och det är så många olika detaljer och kommentarer. Och bara vin hit och dit. Och <laughs> olika folk som gör grejer. Så många olika... Ja... Små detaljer av olika slag som så här läggs märke till. Och verkligen så att man undrar vem det var som fick, fick, fick vara med om allt det här. Och har liksom återberättat det eller skrivit ner det och hur, hur det var liksom. Vad kul, jag tänkte faktiskt också på det. Just alla detaljer, de här citaten och alla vin och försökte räkna. Är det någon speciell tecken här att det är två gånger, tre gånger eller sådär? Men jag tyckte det var ja, spännande Jag tänker att Marcus brukar inte vara så himla Han går ju rätt långt fram I händelsen ofta Men här var det väldigt långt och detaljerat Ja, så är det Och samma gång igen Bara, ja Liksom, show us what you got Är det verkligen den du säger Som du har sagt att du är Nu vill vi ha mer bevis Tecken, liksom prestera fram. Att du är den här mäktiga personen. Ja, mm. ja och så är det ju ganska betonande av liksom, Jesus mänskliga sida egentligen skulle jag säga. Hela vägen fram till han dör ju. Ehm, och sen då så brister förhängen till templet. Och då är det på något sätt ett bevis på att ja, men det här är ju inte en vanlig människa. Det är ju någonting gudomligt i honom. Ehm, men att han plågas och, och lider och, och dör så. Ehm. Ja, alltså det här är ju fruktansvärt, eller vad skulle du säga? Nej, och bara ropar på, på Gud till och med. Varför har du övergivit mig? Alltså så, det är en väldigt mänsklig sida. Kan säga. Alltså de orden är ju så fruktansvärda. Det är väl bland det hemskaste som Jesus säger nästan, tycker jag. Vad tänker du med kring det? Alltså det är så sorgligt, det känns ju som att någonting, eller Jesus ville inte dö. Och någonting enligt planen gick fel på något sätt. Det hör jag när jag hör de orden bara, du har övergett mig. Alltså Jesus säger ju det och känner fullständig förtvivlan, ångest, oro. Eller jag kan inte tänka mig något annat än det. Och det är så sorgligt. Vad säger Emma? Jag tycker det är liksom svårt att greppa långfredans berättelse på något sätt. Och jag, alltså, jag tycker att den är liksom svårt svår hur man tolkar mycket som kopplas just till långfredan Jag har svårt för liksom korset som symbol. Och också men det här med att Jesus på något sätt... Med, eh, liksom den här övergivenheten som du är inne på Paulin också eh, och pratar kring eh, det liksom man måste tolka den här texten och det här med varsamhet eh, tänker jag när man går in i det här svåra lidandet eh, döden korset sådär så att, eh, så att man gör det med varsamhet eh, i relation till, till våra liv här och nu idag liksom, det har jag med mig in när jag läser den här texten och jag, vet, jag, liksom, jag har alltid med mig frågan också men varför behöver Jesus dö och lite som paulin pratar om vad det liksom vad plan liksom jag tycker det är intressant att tänka så här visste han att han skulle dö och att han skulle sluta på korset eller är det en konsekvens av att Gud blir människa att Gud kan hamna då på korset och där den blir liksom en konsekvens av att att gå in under vår, vårt villkor som människa. Ja. Va, du, när du sa du, lite problem med korset. Jag tänker där att vissa tänker. Att, oh, det, eller jag, kan, jag kan relatera till det. För jag har också tänkt att, att det känns så makabert. Ska vi ha en symbol som har med död att göra. Och sorg och så. Sen så finns det nej, men Det är ju det är det tomma korset. Det är därför vi har den. Jag liksom. eh, fastnade att, du, att du, kom en, du sa korset. Det var... Vad känner du kring korset Anna? Eh, jag har svårt när korset används. Det har ju vissa sammanhang använts för att trycka ner andra människor. Att man ska bära sitt kors kan man ju höra ibland som uttryck. Eh, och det är framförallt att jag har skrivit uppsats delvis om detta om försoning och korset. Och att vissa kvinnor i mötet, om vi skriver i en bok jag läste, tror ni heter proverb. Proverbs of Ashes av en teolog som heter Rita Nakashima Brooke och den andra tror jag heter Rebecca Ann Parker och de beskriver där inledningsvis hur kvinnor som har varit utsatta för misshandel eller våld i nära relationer eller våld mot kvinnor, alltså har varit det konkret kommit till präster och de har fått höra att de ska bära sitt kors alltså att de ska vara kvar i den här situationen och därför tänker jag att det finns en varsamhet alltså det finns visst lidande som vi människor orsakar varandra som kan brytas även om det kanske är en komplex och svår process att lämna. Och det finns lidande som vi kanske inte kan det. Eh, och därför tycker jag det är, liksom, är korset svårt för mig. För att det används för att förtrycka folk. Kanske till att stanna i situationer där man skulle önska befrielse snarare än att det skulle vara någonting man behöver bära. Det med de, de... som... genom ruttet och lägger en sån kommentar till någon som kommer mm. i en sån situation. Därför känner jag också en varsamhet inför att tolka den här texten och att ha det här samtalet och hur man predikar, hur man gör det på ett sätt så att det blir bra i relation till, till människor. Mm. Mm. Hur tänker ni kring detta? Eller hur tänker ni kring korset? Vad har ni på bild. Kring det. Ja, men, men det är verkligen så jag, jag känner igen ändå med tanken väldigt mycket just att det, alltså att det är så inte, makabert och liksom, funderat på det här mycket vad, vad är det vi vad är det vi hyllar vad är det vi tar fasta på liksom, att just korset som symbol. Mm. Um, och så vet jag att folk har sagt att Men det är det tomma korset i fyra ja, så Jag har fått en annan relation till korset idag kanske, att jag har mera tänk kring, kring korset. Men det, det jag håller helt med dig där. Det, det finns ju allt för många historier om när det har använts förtryckande eller på ett dåligt sätt. Just att man ska bära sitt kors eller att det är ja, sin lott i, i livet. liksom. Och det är ju bara värdelöst, absurt och förkastligt när, när det sker. Så är det ju. Men det, jag, jag känner ändå att det finns mycket kraft i korset. Som, men det är ju den där varsamheten som du absolut säger. Men att det finns mycket kraft och, och hopp och glädje i det också, känner jag. Alltså det känns så dubbelt att säga det, men... <laughs> Men det är klart som kristen, alltså. Ja, korset är ju symbolen för kristenheten och kyrkan, och som vi själva använder som kristna. Och samtidigt så är det en fruktansvärd avrättningsmetod och tortyr. Och allt, hela den historien. Jag tänker på det här när du pratade om bara, alltså. Vi, vi säger ofta ofta att Jesus är med oss i vårt lidande och vet allt vad det innebär att vara människa och hela den biten. Men man kan ju verkligen ställa sig frågan eller om vi ska utsätta oss själva för lidande. Alltså om man typ ska uppvärdera det som något positivt för att Jesus har lidit. Eller hur, hur egentligen den relationen ser ut kring vårt eget lidande och Jesus lidande. Glorifiera det. Om man tänker att, Jesus, att vi har Jesus som en förebild eller att vi ska efterföljelse eller sådär. Ja, som de här prästerna som säger till kvinnorna som utsätts för misshandel i hemmet av olika slag. Och mm. att de ska bära sitt kors eller ja, lida. Mm. Ja, ja, det är, Jag tänker att det finns vissa alltså, begrepp som kanske kopplas till Jesus död på korset som vi använder. Alltså begrepp är de lidnad och kanske självuppoffrande och eh, mm, tjänande och att det handlar om kanske inte är korset som, som symbol som är problemet utan vi, alltså hur vi använder de här egenskaperna som kanske ändå värderas i, som ideal på vissa sätt i tro eller man ska säga, och tradition och vad vi ger för betydelse till det och vad vi ger för betydelse till korset eh, för mig hade det varit en kamp liksom, att få hitta Kanske egna tolkningar till vad de här begreppen är. Eh. Nu har jag ingen så här direkt salm, men det känns som det ofta är så här att det liksom, han var på sin lidnad på korset. Liksom, eller att det såg Jesus är att han lyder Gud. Liksom. Eh. Just det, det, där är så... Och det känns också, det är så svårt ja, hur man förhåller sig liksom, till... Men det är ju en enda stor smet för det är ju det här med objektiv och subjektiv frälsningslära eller där det kommer in och hur, vilken ställning ska man ta och ska man blanda dem och är det Gud som är på korset eller är det Jesus eller har Gud liksom bestämt att sin son ska dö och han bara lydigt liksom följer det. Isak och Abraham och det här offret ja. som ska till slakt, lammet. Ska han zona våra synder och våra brott och betala mm. vårt pris? Är det det han gör? Eller är det något mer kring hans liv och hans handlingar och gärningar? Är det det vi ska betona? Mm. Ja, ser någonting som kommer tillbaka till mig som jag vet att jag har hört någon muslim sagt liksom, att ja, men det, det är sån, vad är det för gud ni tror på? Det? Så, som dör, vad, vad är det liksom? Det är en svag gud så jag har fina teologiska samtal om det där, men att det det är också satt spår i mig. Vad, vad, <går> vad finns Gud i det här då? Liksom? Kan Gud besegra döden utan att dö själv? Eller skulle Jesus kunna gjort det? Mm. Ja, det är en bra fråga. Ja, på något sätt, det som jag kanske finner är att Gud liksom delar vår mänsklighet Alltså så långt. Alltså, med, med tanke på hur Jesus levde och vad han predikade och gjorde liksom, eh, så kan det sluta på, på korset och att, det ser man ju andra liksom, kristna efter honom också liksom, följde efter den vägen men det handlar om vad ger vi för betydelse till själva döden och valet liksom det kanske är enda vi vet säkert med vår existens, med mänskligheten, att vi ska födas och vi ska dö. Så att Jesus delar de två delarna är ju ganska mänskligt. Men det kanske också är just döden som är mörkret personifierad, att det är verkligen det yttersta slutet på något sätt. Att det inte går att kanske föreställa sig någon, någonting mer abstrakt. Och samtidigt smärtsamt. Mm. Det var ett intressant tanke. Ehm. Sen tycker jag på, eller då får jag en automatisk tanke till. Ja men vad, alltså tron på det som kommer efteråt. Men nu, det kanske inte var där du var i dina tankar. Nej, äh, kanske just trappsteget innan. Ja, precis. <laughs> ja, men man kan ju fråga sig, har det varit så för människor alla tider? Eller vad har döden, döden om den alltid har varit skrämmande och abstrakt och liksom på något sätt svår att begripa och ta fasta på? Eller har döden varit öppningen, dörren till någonting annat, till himlen, paradiset eller eventuellt många olika typer av världar? Ja, det har säkert gått i det där, tänker jag, genom historien. En stor del från antiken tänker Platons där idévärld och, och den världsliga, alltså materiella världen. Att det, som man då tog upp, jag vet inte när exakt, men jag höftar till på 1800-talet att det var ganska starkt. Då, att, nej men nu är det ju, Och som har gått in på 1900-talet också. Att nej men det är ju, kroppen är inte lika viktig. Det är liksom vi ska upp. Det är det som är det viktiga. Idealen, den andra världen så kroppens teologi är ju något som vi har liksom fått reclaima tänker jag, i vår tid nu, och vad är det då i så fall med tanken på döden och lidande det är ju rätt spännande att det finns en tanke om kroppen har haft en speciell plats också Ja. kroppens uppståndelse ja, just det det är sant men ändå jag tänker på det här då alltså mer moraliska då, eller att att det sina gärningar i sitt liv här och nu avgör hur det kommer se ut sen. Alltså det är en liten sån, tänker jag, i det historisk tanke. Och där var det ju så, predikan så prästen. Ja, men nu måste ni sköta liksom, eller så. att Annars kommer inte Jesus. Eller, ja, nu förenklar jag det här jättemycket. Men du är inne på spåret på någonting. Det är ju det här med att också skrämma sig till lydnad. Alltså Jesus lydde Gud då. Och vi ska nu göra, eller ja, historiskt sett att lida kyrkans ordning och makt. Följa deras lagar och regler. Alltså långfredagen är ju en perfekt berättelsesymbol på något sätt. För att inbegripa det i ledet. Eller ha kanske varit det. Ja, och så här, finns det någon mening? Alltså det, den frågan eh, har nog dykt upp för mig i min erfarenhet av sorg. Men jag tror också jag har hört det från andra. så alltså, fann, Fanns det någon mening med det här lidandet? Finns det någon mening med den här döden? Um, och det är ju också om man gör en analogi till, till Jesus död på korset att det också så här, det, vi pratar ju om det, finns det en, fanns det en mening med det, fanns det en plan M måste det vara så mm. ja, alltså, vi känner ju att det fanns en plan på något sätt i efterhand men frågan är om Jesus kände till planen och det som känns fruktansvärt är ju att Ja, men om Jesus är Gud och människa på korset och samtidigt inte vet att det där skulle hända. Det blir en paradox på något sätt. Men det är jobbigt också de där kommentarerna. Vi kan aldrig begripa bara, ja men Jesus, eller Gud är Jesus pappa och han gjorde liksom... Det största offret av dem alla Är att offra sin son Och det var en kärlekshandling Men vi kan inte förstå hur mycket kärlek Som låg bakom beslutet att offra sitt barn På det sättet eh, För det är så mycket större än vad vi kan begripa Sådana kommentarer så Hur Någon, landar de om och ser Jag tycker det är så svårt För mig ja för mig det... också var det Vad i kroppen? Ja för mig är det så här Nej, men om, man, om Gud blir människa delar våra liv, delar vår sårbarhet delar vår mänsklighet och också är ganska radikal liksom som Jesus ser i sin predikning eh, då kan det sluta på korset alltså att det är konsekvenserna av att bli människa att man inte vet hur, hur livet blir eller hur det ska gå eh, att på något sätt när Jesus dör på korset och är på korset att, att han blir ett med mänskligheten på något sätt eh, att det är det försoningen är och att det är på, att Gud vill en relation med oss. Ja, jag vet inte, det är svårt. Ja, det är, svårt, men det är jag liksom bra. Jobbat mycket med de här tankarna och jag kan, man kan, jag blir aldrig färdig, liksom, aldrig klar. Men Nej, men någonting i, alltså Han gjorde ju saker och ting som gjorde att det väckte otroligt mycket uppmärksamhet och ja, olika typer av känslor hos olika människor och det ledde honom vägen dit. Men sån, i att han är på korset för min del så har alltid funnits en, alltså jag har en känsla av att Gud sörjer att Jesus dör snarare än liksom firar att han hänger där. Jag kan inte eller det var väldigt svårt att ha en annan gudsbild än det. Men det går ju emot ganska mycket. Salmer. Jag har nog aldrig hört att, någon, att Gud någon firar att Jesus står, men... men att det skulle vara enligt planen på något sätt. Alltså, det är, för mig tror jag absolut att det gäller planen att besegra ondska, död och mörker. Att det är Guds natur och väsen att ljuset, kärleken ska segra. Men att segra genom alltså, ja, den typen av handling. som Att Jesus då inte skulle... Veta om det då för det första och sen då bara amen, att det skulle vara en seger. Men vilka kommentarer fastnade ni för? Detaljer i texten? Jag stannar för i det som är i slutet. Sista meningen. Och där var många andra kvinnor, det som hade gått med honom upp till Jerusalem. Det vill alltid för det finns alltid massvis med folk, men också kvinnor. Och de nämns aldrig, men de är där. Och att det är många andra kvinnor. Man tänker, ja, man liksom de dem. finns där, men det är inte ofta de nämns. Att det är många kvinnor. många, många kvinnor. Men jag, jag ser dom liksom där runt korset på något sätt, kvinnorna. Ja. Alltså det var det första jag gjorde när den här nya Barnens bästa bibel kom slog upp den sidan med korsfästen för jag ville se alla de här kvinnorna avbildade och till min stora besvikelse så var de inte där Nej, och det har väl han fått lite kritik för Sören i den här boken, mycket är bra men inte det Ja, den är ju fantastiska bilder, helt otroligt mm. Men väldigt ja, snudd på stulen glädje i att de inte fanns där mm. men kul att du att det var den detaljen du såg där Emma med mm. många många kvinnor och att några får ett namn mm. Maria, och Maria och Salome är där i näst sista meningen och sen då även förtydligande om att det är många kvinnor det är de som hänger med fram till slutet till döden Mm. Då har liksom lärjungarna och de manliga övergett Jesus. På något mm. sätt. Eller och, Ja, men också här nu ser jag, fastnade jag inte för innan, men nu när jag tittar här, att det hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Det också... De har liksom hängt på då. Det var ju intressant att du såg det nu också. Ja, de har liksom varit med. Lärjungar, ja. Ja, jag tänker på alltså de här som går förbi och ska håna och de här, liksom. att jag tänker på att oftast är det ju de som, som hörs mest som syns liksom. att jag tror att det fanns väldigt många andra människor här som inte kommer åt att, och att det och så är det ju idag också alltså att, och på skolgårdar Arbetsplats i debatter i alltså de som de som skriker mest har mest plats hörs. det är de som man som, liksom, som man fångar upp kanske i, i första anblick. Eh, och sen Nej, då på Jesus tid. <laughs> ja, exakt. Trollen de <laughs> ja. kommer med i bibeln. Ja, de som ska håna, som ska liksom vem mer egentligen eh, och sen får vi ju, här får vi ju faktiskt veta ganska, ja, längre bort stod några kvinnor och sen står det också där var många andra kvinnor eh, som hade gått med hela vägen från eh, till Jerusalem. Så att, det hade varit intressant att få de andra berättelserna också. Eh, vilket blir svårt för oss idag såklart. Men... Ja. ja, men det är ju alltså den här mobbningen på något sätt, eller just som du säger, att de här negativa kommentarerna, honet. Alla de anklagelserna, att de hörs mest. Att det känns så typiskt. Och till och med när de bara trycker på att ja, men de som till och med hängde bredvid honom höll på att liksom häckla honom. Mm. Vad är grejen med det? Varför gör vi så? Men jag, jag tänker verkligen på mobbning. Hur mm. de, våra egna vänder sig emot oss. och Hur man inte har, alltså det är, inte känner sig säker någonstans att det det som hände för Jesus. Ja, och det verkar ju vara mänskligt. Men det finns, man behöver ju inte mobbas bara för att man är människa heller. det är, ju, och det, är det jag tänker Bibelns kraft är här. Att, ja, det här är mänskligt, men det finns ett annat budskap som är större än så. Och ni skärper liksom. Älskar varandra. älska medmänniskan. Uh, ja. Det är inte så lätt kanske att Jesus har liksom vågat. Han har varit modig. Han har levt. Han har Mött människor på massa olika sätt. Eh, och att det är så lätt kanske att just de här rösterna som hörs hånar ofta människor som vågar någonting. Vågar leva kanske ut sitt, sitt kall eller sin längtan och sina drömmar. Alltså det är ofta, om man tar paralleller till näthatar idag, liksom, det är människor som, som vågar. Eh, de som, Det är mycket lättare att kanske sitta och kommentera andra än att vara ute där och själv våga Ja, säga det ansikte mot ansikte i ögonhöjd mm. Den här kanske inte sa det heller till honom direkt Men det här med att slå på den som ligger ner Precis, det är lätt att stå på den sidan nu när man står på den alltså safe-sidan i gruppen så att säga det är väldigt lätt att hålla den som då ligger ner eller som hänger på ett kors. Mm. Usch, jag tänker på den här äh, Via Dolorosa-materialet också som finns. Som, som jag har använt mycket med konfirmander också. Där man då, jag vet inte, har ni kändning till den? Elisabeth hos valins ja, bilder. Mm. Ja. Jättestarka bilder ju där man då på en skolgård gör motsvarande passionsberättelse. Fruktansvärda ja, Oerhört gripande Ja, det griper tag en otroligt mycket alltså. Särskilt de här fyra bokstäverna som hänger Ovenför Jesus ansikte Precis, vad står det i Via Dolorosa? Det står H-O-R-A mm. Det står inri på korset Tror man, är det så? Mm. Jesus från till judarnas konung Latin, för Jag tänkte på det här. andra har han hjälp, men sig själv kan han inte hjälpa eller rädda sig själv, om, om det går att rädda sig själv, hjälpa sig själv Vi är väldigt så här snabba på att vi är, ger tips åt andra människor och hjälper dem med deras liv och ge råd och bara har tänkt på det kanske kan göra så här men vi kan inte liksom ge samma Vägledning till oss själva. Då tar vi inte till oss det. Om det var samma för Jesus på något sätt. Mm. Om han kunde ha räddat sig själv. Eller om man behövde något annat. Det Men... ligger också kanske i mötet med din döden och det svåra att det att det enda man kan vara är att vara där som kvinnorna är. De är där. Liksom när honom på något sätt. I vissa situationer så finns det kanske inga goda råd eller inga tips. Liksom. och de, ska, de behövs inte höras, utan den man kan göra jag var där kanske. Jag tänker på en sak. Jag tänker på jag tänker på det där som, som brister liksom, i, i varje människa och lite i Jesus också tycker jag när han på slutet är... Eh... Men kanske framförallt anhöriga som när någon har gått bort eller så. Eh, alltså precis som kanske förhänget till templet brister så, så brister det. Eh, behöver komma ut någonting. Eh, och det måste få komma ut. Men det är också så himla... Det är så mycket smärta i det. Men det är också väldigt kraftfullt. Eh, för att eh, man ska kunna komma vidare på något sätt. Eller få ut sorgen. Eller få... Eh, Alltså att lika hårt som det här templet som brister eh, gör det också lika ont kanske i varje människa som, som förlorar en anhörig på något sätt. Eh, och sen kommer tomheten. Och det har vi också i Bibels berättelser med påskdagen och att de ska gå dit och sen då lägga blommor och, och smörja och sådär. Men att det är mycket tankar och känslor och frågor och, och sådär. Och sen kommer glädjen. det måste gå sönder. Ja, det måste gå sönder. Askan är den bästa jorden. Mm. Fint. Vad tänker Marcus går Krug, låt. Den är jättebra. Mm. Intressant bild. Någonting måste gå sönder. Och det som byggs upp igen är inte detsamma som det var innan. Det är någonting nytt. Men mm. För det döden gör ju... För döden gör ju någonting med oss. Den färgar oss, påverkar oss. Um, kan vara positivt kan vara negativt om man inte bearbetar kanske sorgen oftast kanske det är mer neutralt men att man blir på något sätt vad säger man, härdad av, av det ja, man blir förändrad alltså, det är något helt annat efter döden det kan ju aldrig gå tillbaka och bli det samma igen alltså, man har levt ett liv med, i närhet, kontakt relation med människa som har betytt så mycket och sen helt plötsligt så finns inte den människan längre alltså en enorm tacksamhet för att få ha lärt känna den människan alltså det, det finns ju kvar, de känslorna och tankarna och allt minnena och samtidigt bara, vad gör man mer det liksom det kanske, ja det är ju något som, som går sönder men som också är vackert i det trasiga mm. Just minnena tänker jag också på. Det, det är ju någonting som alltid finns kvar. Um, och sen att livet fortsätter. Inte för alla då, men, men för, för några i alla fall. Um, de som inte dog. Um, det måste vara så någonstans. Att det, ja. Så det är alltid det här: både och, liksom, uppståndelse och sorg. Um, kanske mest sorg. Och det är bra att vi är kvar i sorgen och döden och mörkret idag tycker jag. Med långfredagen det slutar ju inte där. Emma? Vad tänker du? Har du Jag tycker att sorgen har med... Men att sorgen är ofta... Den ser ju olika ut också beroende på vad man haft för relation. Kanske till den personen som där Men om, att det har liksom en kärlek att göra. Att det gör så ont. Eller att någonting brister. Har ju också med hur, att man har älskat på något sätt. Och vågat eh, låta sig beröras av en annan människa. Och dess den personens liv. Liksom. Det är därför det gör så ont. Ja. Ja, då finns det inga ord i, i det. Det får ju bara göra ont. Och det är ju typ punkt på det nästan. Eller liksom. Det kan finnas där och lyssna. Så som Emma sa. Men what else can you do? Mm. har vi blivit något klokare nu då om man ska predika om på långfredagen inte alls <laughs> stanna kvar i mörkret låt det bara skölja över dig mm. stanna kvar i frågorna som växer kanske också jag känner en viss tomhet stillhet i mig efter det här samtalet Fråga. Vi har ju inte tagit upp det där med gift och första ögonkastet. Nej. Nej, precis. Två av eh, årets deltagare kommer in på döden och pratar om det. Och den mm. ena personen är kristen och jobbar på IVA och wow. ser döden dagligen. Och den andra personen har väldigt svårt för att prata om döden och vill inte det. Mm. Lite krock. Ja, det är, också det är ju hur, väldigt spännande. Vad, vad vi har för relation till döden idag, i vårt samhälle idag och hur, eh, hur olika det kan vara. Och, eh, det är ju, vi vet ju inte vad, vad Lars och Elinor, som de heter då i det här programmet, vad de har för bakgrund och vad de har gått igenom. Men det, jag tror inte att Lars är ensam heller när han säger det, att han tycker det är jobbigt att prata om döden. Och tvärtom då När Elinor kommer hem från jobbet Så är det, en, det är nästan det enda hon behöver prata om För att hon behöver eh, Hjälp med Sätta ord på vad, vad, är, vad är det som händer Varför dör folk så här och, och Hur kan vi göra för att sätta stopp Mot det kanske Alltså döden måste få finnas Eller döden finns Och det finns inget att göra åt det Och vi måste ju få ventilera och prata om döden Så länge som vi vet att vi ska dö och det är det enda vi vet. Så det är viktigt att skapa rum för, för död. Och att prata hemma runt middagsbordet om döden. Så att man vet vad liksom folk i ens närhet känner och, och vad de vill. Det är ändå viktigt att veta om det där skulle hända som man ja, är mest rädd för. Men det är ju, ja, få en också inse vad det är man har nu vad man är tacksam för, här och nu. Amen. Mm. Med de orden så får vi skicka bort den här tomheten, stillheten, frågorna till alla lyssnare och ta med er samtalet om döde och sorg till era nära och kära och sluta aldrig prata om det för det, vi behöver nog det, även om det är jobbigt och tungt.